Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat ala dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung lagi pencerahan tajwid Uh, satu ayat-satu ayat pada surah Al-Adiyat surah yang ke-100 muka surah 599 ayat yang ke-6 A'udzubillahimina syaitanir rajim Innal insana lirabbihi lakanudun Innal insana lirabbihi lakanudun Bacaan wasal ni ialah lakanudun Waqaf leka nud. Baik. Hamzah nun sa'abdu bawa'in nun di atasna. Inna. Hukum wajib al-gunah. Atau nama lainnya gunah, gunah musyaddadah. Dengung pada kadar dua atau tiga rakan. Wajib al-gunah dua huruf saja, yaitu nun dan mim yang bertajdid atau bertindih. Contoh bagi nun. Inna anna. Contoh bagi mim amma thumma dua huruf ini apabila bertasdid nun uh, bertasdid ber ber ber ber ataupun nun bertindih, mim bertindih ia dipanggil sebagai wajib guna atau guna mustaddad atau harf guna mustaddad dengan pada kadar dua atau tiga huruf. Kemudian apabila dibaca pada pada kalimahnya dibaca dengan al-insa sebab Hamzah wasal bertemu dengan lam bacaan automatik baris di atas al insa hukum alif lam qamariah pada bacaan wasal hamzah wasal itu alif yang kepala sal itu tidak lagi digunakan atau tidak lagi berfungsi maka bacaan akan menggunakan uh, kalim baris kalimah pada kalimah terakhir yatunna dan eja sama ada ke huruf yang bertanda mati atau bertasdid selepas hamzah wasal maka di sini ejaannya Nun lam mati di atas nal. In nal. Begitu. Kemudian, terdapat Hamzah di bawah alif. Hamzah yang berkuasa, Hamzah yang incaj. Hamzah nun mati bawah in. Insah hukum ikhfa hakiki. Ikhfa ialah antara bunyi izhar dan idram. Tengah-tengah ikhfa. Ikhfa artinya, samar-samar atau menyembunyikan. Apa yang disembunyikan ialah, bunyi zahir nun mati itu. Disembunyikan dengan... Melitakkan lidah, lidah di tengah-tengah atau dengong pada kadar 50%. Kemudian masuk ke makhras huruf ikhfa' masing-masing yang ada sebanyak 15 huruf. Innal insana sayalamat asliya dan nama lainnya maktabi'i yang dibaca dengan dua harakan. Kemudian, lam dibahli roba mati di atas roba. بَأَ لِ رَبِّ رَ dibaca tebal ra tafkhim kemudian ha ya ba wa hi masilah qasirah pada bacaan wasal jika berlaku waqaf innal insana li rabbih waqaf pada hak sukun sahaja dan masilah qasirah maupun masilah tawilah berlaku pada bacaan sambung terus atau wasal sahaja Baik, Lira, Lira, Bihi, La, Mat, Silah, Qasirah, Dibaca, Dua, Harkat. Kemudian, Laka, Nudun, Lam, Di, Atas, La, Kaf, Di, Atas, Ka, Dua, Dua, Tipis, Nun, Waw, Mati, Depan, nun Mat, Asli, Baca, Dua, Harkat. Kemudian, Dal, Puli, Ialah, Satu, Huruf, Yang, Dimatikan, Kerana, Waqaf, Menjadikannya, Hukum, Mat, aril sukun Yang, Dibaca, Pada, Kadar, Dua, Empat, Atau, Nama, Harkat. Di sini, Mat, aril sukun Dibaca, Uh, berpandukan dan risukun yang pertama pada uh, ayat Bismillah tadi. Jika dibaca dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini pun Innal insana lirabbihi lakanudah. Dua harakat. Baik. Kita sama hukum, -hukum tajwid lagi sekali. Inna wajibal gunah atau nama lainnya gunah masyadadah. Al-insa aliflam kamariyah. Insa, alif Insa ikhfa hakiki sum asliyat mat tabi'i li ra dibaca tabal bihi masilah qasirah dibaca dua harakat lakanu mad asli dibaca dua harakat nu de waqaf man aril sukun jika basmalah dibaca dengan dua harakat maka lakanu de waqaf man aril sukun dengan dua harakat dan perlu diingat ...mat aril sukun terjadi pada bacaan waqaf saja apabila dilalui oleh bacaan mat asli dan satu huruf seperti dal yang boleh dimatikan kerana waqaf. A'udzubillahimina syaitanirajim. Innal insana lirabbihi lakanudun. Innal insana lirabbihi lakanudun. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan uh, atas perkongsian ini. Wallahu Wallahuaklam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.